Комахи. комахи – Комахи найчисельніша і найрізноманітніша група тварин на Землі Вони належать до типу членистоногих Сьогодні відомо понад мільйон видів комах Це більше за будь-які інші види живих істот разом узятих Усі комахи діляться на 29 загонів І включають у себе коників, жуків, метеликів, мух, бджіл і тому подібне Комахи не мають скелета, зате зовні тіло багатьох представників цих тварин вкрите міцною роговою речовиною – хітином. Зовнішня хітинова оболонка складається з окремих частин, які рухомо з'єднані м'якими мембранами, що дає можливість комасі вільно пересуватися. З крилами і без крил У більшості комах по дві пари крил, але в деяких – Зокрема, бліг та звичайних мурах Крил немає Літаючі мурахи одержують у розпорядження крила Лише на короткий час, а потім втрачають їх Чимало жуків часто здаються безкрилими через те Що їхні верхні крила схожі на міцну покришку І повністю закривають нижні крила Система дихання У комах немає легенів вони дихають за допомогою системи найтонших трубочок, які називаються трахеями. Трахеї проходять по всьому тілу комахи, постачаючи його киснем. У більшості комах повітря потрапляє у трахеї через крихітні отвори на тілі, розміщені переважно на черевці. Ці отвори називаються дихальцями, і їх найкраще видно у великої гусені. Водяні комахи Комахи, які живуть у воді, звичайно, змушені підніматися на поверхню, щоб поповнити запаси повітря. Але щойно народжений молодняк може засвоювати кисень безпосередньо з води. Ілюстрації. Як визначити комаху? У дорослих комах тіло складається з трьох частин – голови, грудної клітки, до якої приєднані ноги і крила, та черевце – Крім того, комаха має три пари ніг і зовнішню хітинову оболонку чи екзоскелет. Більшість крилатих комах, за винятком мух, мають по дві пари крил. У бджіл та ос вони з'єднані рядом крихітних гачків. Ноги комах складаються з рухомих членувань. У дорослих комах три пари ніг. Вусики служать комахам органами нюху а деяким, включаючи ос, органами смаку. Складне око. Чимало комах мають великі опуклі очі, які складаються із сотень маленьких лінз. Кожна лінза чи вічко дає крихітне зображення, а з сотень зображень складається мозаїчна картина навколишнього світу. Великі міцні щелепи самця жука оленя схожі на оленячі роги. Довгі задні ноги коника дають йому змогу пересуватися стрибками. Ущипавки, довге пласке тіло з розміщеними на хвості кліщами. Тіло тлі завдовжки 2-3 мм, зеленого чи коричневого кольору. Воша кровососна комаха і живиться кров'ю ссавців. Жуки найбільший загін комах. У світі налічується понад 250 тисяч їх видів. Цифри й факти. Мурахи та бджоли розпізнають свою рідню за запахом, притаманним тільки їхній колонії. Кількість лінз в очах у комахи варіюється від 6 у мурахи робітника до 30 тисяч у деяких бабок. Один рій сарани може вдвічі перевищувати чисельність усього людства. Комахи скрізь. Дуже мало комах живе в морі, зате в інших середовищах їх безліч. Деякі з них є шкідниками. Вони завдають величезних збитків сільському господарству. Терміти і так званий деревний жучок шкодять житлам, роз'їдаючи дерев'яні будівлі, меблі тощо. Кровососи, блохи, комарі, москіти розносять небезпечні захворювання. Але існує і багато корисних комах. Бджоли запилюють культурні рослини і дають мед. Гусінь шовкопряд постачає наш шовком. Сонечка поїдають тлю та інших шкідників. Гнояк виконує функцію санітара природи, збираючи і поїдаючи різні нечистоти. Народження і ріст Більшість комах вилуплюється з яєць але при цьому мало хто нагадує своїх батьків. Наприклад, гусінь зовсім не схожа на дорослого метелика чи мотеля, у неї немає крил, і замість харчуватися квітковим нектаром, вона гриза листя. До того, як стати дорослою, гусінь повинна пройти через стадію лялечки, під час якої її тіло повністю видозмінюється. Бджоли, мухи і жуки протягом життя проходять Схожі ступені розвитку Молоді червоподібні комахи називаються личинками А подібний спосіб розвитку – повним метаморфозом Маленький і великий Зовсім інший життєвий цикли у коників, бабок та жуків У молодих комах немає крил, однак вони дуже схожі з дорослими особинами Такі молоді особини називаються німфами вони перетворюються в дорослих комах, не проходячи через стадію лялечки. Цей спосіб дорослішання називається неповним метаморфозом, тобто неповною зміною. Як стати дорослим? У процесі росту комаха скидає свій старий хітиновий панцир, але не раніше, ніж з'явиться новий. Комаха на кілька годин накачує своє тіло повітрям чи водою, очікуючи Поки нова оболонка не затвердне, а потім випускає повітря чи воду, залишаючи під новим панцирем місце для подальшого росту, більшість комах, перш ніж стати дорослими, змінюють оболонку від 3 до 10 разів, а деякі до 50 разів. Гіганти і карлики Африканський жук голіаф найважча у світі комаха. Завбільшки він з людську долоню і важить близько 100 грам. Деякі комахи набагато довші, але їхні тіла легші та вущі. Зустрічаються також комахи менші за крапку, яка стоїть у кінці цього рядка. Сам удома Більшість комах, на відміну від мурах, живе поодинці, самостійно підчуковуючи безпечні місця, де можна було б відкласти яйця. Таким місцем може служити тіло іншої комахи, як у випадку з осою, що відкладає яйця в тіло паралізованого нею, але живого павука. Ілюстрації. Життя мурах Мурахи – найпоказовіший приклад суспільних відносин серед комах. Цариця общини мурах-листорізів відкладає яйця. Мурахи-няньки доглядають їх. Великі мурахи-робітники ріжуть листя і носять до гнізда. Мурахи-солдати найбільші, із сильними щелепами. За необхідності вони захищають мурашник. Дрібніший робочий люд займається спорудженням нових тунелів та добуванням харчу для решти мурах. Конструкція мурашника Мурахи пережовують листя, перетворюючи його на кашку, і змішують із своїм послідом. Пізніше ця суміш кривається пліснявою, якою і живляться мурахи. Мурахи-солдати пускають у хід свої жала і сильні щелепи для захисту колонії. Цариця відкладає яйце. Кожних 10 секунд. Мурахи переносять листя по тунелях. Мурашник має свою систему кондиціонування. Повітряні тунелі прокладені всередині. Допомагають підтримувати постійну температуру й вологу Мураха несе яйце в ясла і доглядає личинку, яка росте Доросла мураха-листоріз може досягати 2 см завдовжки і переносити в роті вантажі Мураха-робітник захищає листок Будова рота У різних комах різна будова рота Пристосована для оживлення певним типом їжі. Жук Стрибун. трибун. Хижа м'ясоїдна комаха з великими щелепами чи жувальцями. У довгоносика витягнутий рот у формі рильця. Це небезпечний шкідник, який вражає борошно і зерно. Муха особливим хоботом спочатку пирскає на їжу своїм травним соком, щоб та розрідилась а потім усмоктує її. Богомол має потужні щелепи, якими він може прокусити твердий панцер своєї жертви. Життєвий цикл комах У багатьох комах життєвий цикл складається з чотирьох циклів. З яйця вилуплюється личинка. Виростаючи, вона двічі міняє шкіру і перетворюється на лялечку, всередині якої відбувається її трансформація, у дорослу комаху Нова сукня Деякі комахи протягом життя по кілька разів змінюють свій панцир – екзоскелет Це відбувається тому, що комаха росте і попередній одяг стає тісний для неї У джмелів на задніх лапках є спеціальні кошики для збирання пилку